Iar seara nu destul, iar vara nu-i destul de multă răcoare. De ce nu mă spăl? Ultimul mi se pare foarte interesant. Oamenii care produc săpun sunt doar după banii tăi. Dar bun, țineți minte că a fost analogie de ce oamenii nu vin la biserică. Bun, întoarceți la, haideți să întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Minutele trec, se scurg și nu avem un botez de realizat. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29 și vom citi până la versetul 34 și vom uh, porni la drum în această dimineață. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. La mine, pagina Biblie 1026. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.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 Doar apă. Haideți să cerem ajutor lui Dumnezeu. Tată, să mulțumesc pentru dimineața asta, e o sărbătoare la noi, în Biserică. Să mulțumim pentru viețile schimbate și, doamne, astăzi, când îi vom vedea, doamne, intrând în apă botezului, inima noastră este mulțumitoare pentru că tu continui să schimbi vieți. Și tu îți ridici, doamne, Biserica ta și, doamne, tu vrei ca toți oamenii să fie mântuiți. Și îți mulțumim pentru cei care vor face botezul. Mă rog, doamne, în minutele care au mai rămas, mă rog ca cuvântul tot să fie, doamne, să fie viu și lucrător în viețile noastre. Mă rog, doamne, ca să pătrundă până în adâncul inimii noastre și să mulțumim că tu ne vei vorbi fiecarea. Mă rog să nu fim doar niște ascultători pasivi, ci mă rog, doamne, ca noi să fim niște împlinitori ai cuvântului tău în dimineața asta. Doamne, legăm puterea celui rog care vrea să fure sămânța adevărului tău și, doamne, vorbim, doamne, astăzi vorbim, doamne, eliberare de orice jug, a oricărei persoane. Și, doamne, să mulțumim pentru o inimă deschisă pentru fiecare persoană în dimineața asta. În numele lui Sus Cristos, mă rog. Amin. A fost un păstor în Statele Unite care timp de 8 săptămâni la rând a predicat despre același subiect. Și acel subiect a fost botezul în apă. A fost o săptămână, a doua, a treia, a patra. Și după a opta săptămână prezbiterii din biserică au venit la presbitorul care era coordonator și i-am spus Auzi, n-ar fi bine să vorbești cu pastorul nostru că poate ar trebui să schimbe un pic subiectul. Că tot 8 săptămâni la rând am înțeles mesajul acesta, botezul în apă. Și după a opta săptămână, într-adevăr, a venit prezbitorul coordonator la păstor și a spus, frate pastor, nu no, ne place foarte mult cum predii și numai că ca mult ai predicat în ultimul timp despre botez în apă. Nu se poate un pic să schimbăm subiectul. Și fratele pastor a spus, da frate, n-am nici... știut că vă deranjează, alegeți voi un pasaj și spune, hai să alegem chiar acum. Și a luat Biblia, a prezbiterul coordonator și uh, a deschis-o la întâmplare, a spus, să nu fie nimic premeditat, a deschis-o la întâmplare și s-a deschis Biblia la Matei, capitolul 3. Și a spus, ok, să închidem ochii și au închis ochii și au pus degetul. Și a fost uh, versetul 10. Răspunsul frate predică din Matei 3 cu 10. Nici o problemă. Predic și pastorul a venit uh, în duminica următoare, era noua săptămână. Mi-a spus, frate, frate, -o Biblia, astăzi la Matei, capitolul 3. Toți s-au bucurat că era alt pasaj. Uai, uite, toți erau bucuroși. Și versetul 10, uai, toți erau foarte bucuroși. Matei, capitolul 3, versetul 10, unde scrie, Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Și a spus, amin, să ne rugăm și a început să predice. Și a spus, nu e așa de minunat, fraților? securia a fost înfiptă la rădăcina pomilor. nu e minunat asta? Și frate, minunat. Nu, și gândiți-vă, fraților, spunea pastorul securi a fost înfiptă la rădăcina pomilor. O, e ceva extraordinar. Și toți frații, da, e fain, adică, nu, securi a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Și la care păstorul întreabă, dar voi știți de ce a fost înfiptă secure la rădăcina pomilor? Și oamenii în că nu știm. Dar voi de ce credeți că a fost înfiptă secure la rădăcina pomilor? Pentru că să-i taie pomii. Dar de ce să taie pomii? Să facă un baraj, să crească apa și ca să putem face botez în apă. Vreau să vă pun o întrebare în dimineața asta. Ce au în comun următoarele obiecte, următoarele lucruri? Un pește, o cafea, o barcă scafandru și un nou creștin. Bun. Vă duc la un Ioan și țineți răspunsul pentru că gândiți-vă. La Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Iisus vine la Ioan și Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omului. În acel moment, în acea zi, Iisus Hristos își începe lucrarea E 36 de luni, 3 ani de zile. În acel moment începe. În acea zi. A fost o zi măreață. Atunci începe lucrarea publică. În acea zi. În fapte capitolul 2, în ziua cinzecimii, după ce uh, ucenicii, cei din camera de sus au fost botezați cu două sfânt, Petru predică și mii de oameni din Ierusalim îl ascultau. Și 3.000 de oameni despre care Biblia vorbește. În acea zi au decis să-L urmeze pe Isus Hristos. În acea zi. 3.000. De la 120, biserica începe să crească și devine 3.120. Dacă nu-ți place biserici mari, nu o să-ți placă cerul. Cerul e cea mare biserică. Noi nu încercăm să facem doar o biserică. Când biserica crește, noi dărămăm zidurile și construim altă biserică. Să încapă oamenii, că noi suntem biserica lui Isus Hristos. Mai târziu, în faptul în le vedem pe Filip, aleargă după un car, dus i-a spus, aleargă, Filipe, că n-ai alergat destul, aleargă! Și aleargă Filip, ajunge carul famenului etiopian. Ăsta nu era orice om, era într-o trăsură ca un om de stat. Ministrul de finanțe a împărătese etiopiei, nu era oricine. Și Filip aleargă. Nu trebuie, știi, înțelegi tu ce citești? El citea din Isai și nu înțelegea ce citește. Și el, el urcă, Filip, Filip urcă în carul famenului etiopian și explică și în acea zi, famenul etiopian îl primește pe Isus în inima lui și îl urmează pe el. Vă aduceți aminte de Petru care a crezut că creștinismul este doar pentru evrei? Vă aduceți aminte când el era și intră într-o viziune și Dumnezeu îl conduce și arată că creștinismul nu e doar pentru evrei, ci pentru toată lumea. Și îl conduce în casa lui Corneliu. Și Corneliu își invită toată casa, toată familia, neamurile pentru predică și în acea zi. Corneliu și toată casa lui decide să-l urmeze pe Isus. Ce au toate aceste relatări în comun? Pe exact ceea ce au. Are un pește, o cafea, un. O barcă, un scafandru și un nou creștin. Și ce au în comun? Adaugă doar apă. Adaugă doar apă și toate vor funcționa la normal. Adaugă doar apă și peștele va funcționa la normal. Adaugă doar apă și cafea o să poți să bei. Adaugă doar apă și barca va pluti. Adaugă doar apă și scafandru va avea succes să se bage. Adaugă doar apă și noul creștin va putea funcționa normal. Adaugă doar apă. Sunt uh, cinci lucruri. Și nu uitați, cinci, când e vorba de botez, care botezul reprezintă. Cinci lucruri. Primul lucru care reprezintă botezul, botezul reprezintă ascultare. Asta reprezintă botezul, ascultare. Ascultare de poruncile lui Isus Hristos. Isus Hristos însuși a spus, cine crede și se botează va fi mântuit. În, în toată Biblia vedem această poruncă a lui Isus Hristos, botezați-vă. Botezați-vă. Ascultare, primul rând botezul reprezintă ascultare. În viața de creștin, înveți destul de repede. Când Isus spune mergi, tu n-ai de ales. Mergi. Când Isus spune sari, tu n-ai de ales. Tu trebuie să sari. Vedeți, viața de creștin și mai ales noi, ca și, și creștini, nu există porunci opționale. Nu există. Când, dacă vreți să-ți cumperi o mașină de la firma Volkswagen sau Audi, ei îți vor spune că mergi la dealer. Sunt anumite funcții opționale. Dacă vrei le pui, vrei să ai geamuri electrice? Acum cred că aștia noi toate au geamuri electrice. Vrei să ai, uh, uh, alt, uh, vrei să ai senzori de parcare? Uh, da, te costă un pic mai mult. Uh, nu, trage-l, nu bun. E opțional, numai dacă vrei. Poruncile din Biblie nu sunt opționale. Dacă vrem, le aplicăm, dacă nu, nu. Sau pentru mine funcționează, pentru altul nu funcționează. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus un mare predicator Spurgeon. Și vreau să vă citesc un citat de a lui Spurgeon referitor la această, această chestie legată de, de boteșa, anume ascultare. Spurgeon a spus următorul lucru în una din predicile lui. Este prima declarație publică că un lucru care pare a fi fără sens... Și neprofitabil, dar fiind poruncii de Dumnezeu este o lege, deci este o lege și pentru mine. Dacă stăpânul meu mi-ar fi spus să ridic șase pietre și să le aranjez într-un rând, aș face-o, fără să-l întreb la ce va folosea acest rând de pietre. O astfel de întrebare nu este potrivită pentru un soldat de al lui Iisus. Chiar simplitatea acestui act ar trebui să-l facă pe creștin să spună: O voi face pentru că este testul ascultării mele față de stăpânul meu. Când tu îi vei cere slujitorului tău să facă ceva și el nu va putea să înțeleagă, dacă se întoarce și spune: Domnule, de ce să fac asta? Tu vei fi conștient de faptul că el nu înțelege relația stăpân-slujitor. Așa că, dacă Dumnezeu îmi cere să fac ceva și eu spun: de ce? Eu nu aș lăsa credința să-și ia locul ei, care este simpla ascultare la orice Domnul încere. Botezul în apă este poruncit și credința ascultă, pentru că este o poruncă. Astfel, ia luând și locul ei potrivit. Primul lucru care reprezintă botezul în apă este ascultare. Persoanele care astăzi voi intra în apă botezului, știți ce fac? Ascultă. Ascultă de Dumnezeu. Urmează exemplul lui Iisus Hristos care n-a avut niciun păcat, dar el a intrat în apa botezului și din acea zi a început să-și facă lucrarea pe acest pământ. Ascultare. A doilea lucru care reprezintă uh, botezul este o identificare. Identificare. Când o persoană intră în apa botezului, când intră, se identifică cu moartea și îngroparea lui Iisus Hristos. Și când iese din apă, se identifică cu învierea lui Iisus Hristos. Este o identificare. Dacă vreți, el simbolizează natura veche. O lăsăm în urmă și ne naștem cu o nouă natură, o natură divină. Toate lucrurile s-au făcut noi. Ne naștem la o nouă natură. Botezul în apă reprezintă, reprezintă această identificare. Cu moartea, îngroparea și când ieși din apă al lui Iisus Hristos. Te identifici. Al treilea lucru care reprezintă potezul în apă. Potezul în apă reprezintă judecata lui Dumnezeu. Da. Judecata lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la apă în Biblie. Și mergând așa, începând de la prima relatare. Vă aduceți aminte de potopul lui Noe? Potopul lui Noe a fost apele judecății și a morții. Acele persoane datorită răului, s-au uitat Dumnezeu și au văzut că totul este rău. Oamenii numai la rău se gândesc. Și au fost apele judecății și a morții. Dar dintre toți, Dumnezeu a salvat pe noi și familia Lui. Drocorabie. Vă aduceți aminte de poporul Israel când a ieșit din Egipt? Vă să aminte când armata lui Faraon i-a urmărit la Marea Roșie? Și după ce au trecut, au venit după ei? Vă aduceți aminte acele ape care s-au întors înapoi? Și au unecat pe to toată armata faraonului? Așa sunt apele judecății și a morții. Pentru că, hai să fim serioși, plantă păcatul este moartea, noi toți ar trebui să murim. În momentul în care intri în apa botezului, tu treci biruitor de la apele judecății și a morții și ești datorită persoanei lui Iisus Hristos viu. Cum noi a fost salvat de la moarte, tu ești salvat. Vă aduceți aminte de Iona? Vă aduceți aminte de Iona? Iona a păcătuit și l-au aruncat în apă, apa judecății, a morții. El trebuia să moară. Vă aduceți aminte când Dumnezeu n-a scăpat și o balenă a venit? Câte zile a stat Iona în pântecele peștelui. Câte zile a stat Iisus în mormânt? A treia zi a fost vomitat afară, cum Iisus o umbră a învierei lui Iisus Hristos. Așa că botezul reprezintă judecata lui Dumnezeu, faptul că tu ești scăpat de judecata lui Dumnezeu și nu mai trebuie să mori. Și tu ești viu pentru că Dumnezeu îți dă viață veșnică. Și când noi părăsim acest, acest corp al nostru, această casă pământească, avem o casă în cer. Noi nu murim, noi trecem de la viața aceasta în veșnicie. Un om al lui Dumnezeu a spus, când o veți auzi că eu am murit, să nu credeți că a murit. am murit. N-am mi murit, mi-am schimbat adresa, am adresa în cer. Asta reprezintă botezul. Al patrulea lucru care reprezintă botezul, reprezintă spălarea și iertarea de păcate. Petru i-a pe oameni, aceia care erau în ziua cinci mi-a spus și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor, reprezintă această spălare și curățire de păcat. Și al cincilea lucru care reprezintă botezul, și cinci, este îmbrăcarea cu Isus Hristos. Și vă citesc din Galateni, Galateni capitolul 3, versetul 27 spune Toți care ați fost botezați pentru Hristos, V-ați îmbrăcat cu Hristos. Partea din această îmbrăcare cu Hristos este botezul în apă. Cei care nu ați făcut nu înțelege ce înseamnă cu adevărat să fii îmbrăcat cu Hristos. Pentru că parte din botezul în apă este această îmbrăcare cu Isus Hristos. Cinci lucruri care reprezintă botezul. Nu uita niciodată câte degete are mâna ta. Ascultare, identificare, judecata lui Dumnezeu. Spălarea și iertarea de păcate și îmbrăcarea cu Hristos. Unul din lucrurile care satan a reușit să realizeze este satan a reușit să păcălească creștinii. A reușit să păcălească. Și la televizor veți vedea multe emisiuni mai nou, la diferite nu o spun la ce canale, dar veți vedea multe emisiuni în care oamenii spăcăliți. Începând de la punk și la multe alte emisiuni unde oamenii spăcăliți. Și exact în același fel, satan păcălește creștinii. Și știi cum îi păcălește? Ah, nu trebuie să faci botezul. Mai lasă. Mai amână, lasă mai încolo să mai învezi, să studiești și îi păcălește pe creștini. În Noul Testament, franși și storori, dragi și prieteni, în Noul Testament, când un creștin se boteza, el declara public. Declararea credinței în mod public nu era că venea în față la o chemare în biserica primară. Nu. Declararea publică era când intra un apa a botezului. El declara. Și vreau să vă spun un citat de un, un istoric, doctorul Dehan. Ce spune el referitor la biserica primară și când un creștin în biserica primară făcea botezul. În timpul bisericii primare, scrie dr. Dehan, botezul era o declarație că un credincios se identifica cu acel grup de oameni care se numeau creștini și care erau disprețuiți și urâți. Ca să fii creștin însemna ceva. Când te identificai cu acei creștini, însemna, fiți atenți ce însemna, persecuție, chiar și moarte. Însemna să fii exclus din familie, respins de prieteni. Și actul care era declarația finală a acestei identificări a fost botezul în apă. Atâta timp cât un om se întâlnea cu creștinii era tolerat. Dar odată ce făcea botezul, el declara întregii lumi, eu aparțin acestui grup disprețuit. Și imediat după botez era persecutat, urât și disprețuit chiar de familia lui. Prin botez așadar, credinciosul intra în părtășia suferințelor lui Iisus Hristos. Mă gândeam cum va fi în cer, înaintea scaunului de al lui Dumnezeu, cum vor sta un creștin care astăzi e în biserică și amână botezul pentru că e frică de persecuție din partea colegilor familiei, de dispreț poate. Cum va sta și va auzi judecata când va sta la judecată un creștin nou-testamental în biserica primară care a fost gata să moară ca să intre în apă botezului. Și mă gândesc ce motive vor avea acele creștin a secolului 21, De ce n am făcut botezul în apă? Când vor veni oameni care vor sta și a spus după ce eu am făcut botezul, familia mea mi-a ucis. După ce eu am făcut botezul, tata m-a trimis afară din casă, a spus nu am nicio legătură cu tine. Cum vă sta noi, care astăzi nu decide ne dicem, să stăm pe bancă, să nu facem botezul, cum vom răspunde când înaintea noastră vor fi acești creștini care au fost gata să prătească prețul, să fie disprețuiți pentru a asculta de o poruncă de-a lui Iisus Hristos? Adaugă doar apă. Ai venit la Iisus Hristos Mă bucur pentru asta, dar lipsește un lucru. Prima poruncă, după ce vii, adaugă apă. Adaugă apă. Te-ai întors la o seară de tineret, te-ai întors la biserică, te-ai întors în, în casă, cineva s-a rugat pentru tine, urmează urma, prima poruncă, ca și creștin. E prima. Adaugă apă. Și ascultați-mă, dacă nu poți împlini prima poruncă, Vrei să le împlinești pe celelalte? Nu poți să împlini prima. E punctul de intrare. Adaugă doar apă. În această dimineață am făcut și am vorbit ceva cu păstorul bisericii și am spus că dacă cumva sunt persoane în sală care ar dori să facă botezul astăzi. La sa mama și copilul s-au pregătit haine și cerceafuri pentru cei care vor astăzi, pe lângă cei care intră, să intre în apa botezului. Și spun de -a te nu sunt pregătit. În faptele apostolilor, când Petru a predicat, cei 3000 de oameni, știți când au făcut botezul? Citiți și vedeți, în acea zi. În acea zi. Dar n-am prostop. Avem noi ce În acea zi. Când e vorba de botez, sunt multe întrebări care oamenii le pun. Unele sunt întrebări interesante, altele sunt întrebări destul de ciudate. Vreau să răspund la câteva întrebări care oamenii le pun când e vorba de botez. Prima întrebare care oamenii o pun e cu privire la copii. Păstorul de multe ori vorbește despre asta, așa că nu o stau foarte mult la ea. Hey the... eu am fost botezat ca și copilaș. Eu sunt rezolvat. <laughs> Eu nu mai trebuie să fac în botezat. Bun. Um... Noi ca și biserică nu vom spune niciodată că botezul pe care l a făcut a fost rău, rușine. Nu trebuie să te botezi. Nu vă spune asta niciodată. Dar să vă spune un lucru. Să reconsideri dacă tu prin acel botez ți-ai declarat credința ta în Iisus Hristos. Dacă tu erai conștient la acea vârstă că tu Păcatele te desparte Dumnezeu, că Dumnezeu a venit să fie între tine și Dumnezeu un mediator, că El a murit pentru păcatele tale ca tu să nu plătești plată, păcat, dacă tu crezi că ai înțeles acele lucruri, dar nu cred că ai înțeles. Pentru că un copil este imposibil ca un copil să poată să înțeleagă acele lucruri. Imposibil. Pentru că atunci, Biblia spune când ești copil, gândești ca un copil. Amin? Așa că nu e nimic rău, e foarte frumos și văd de multe ori la televizor cum fac botezul fiind toată familie, Eu așa destul de frumos, dar, dar în esență copilul la nu e mărturisirea credinței lui, e mărturisirea părinților lui. Așa că la noi la biserică noi nu face, nu botezăm copiii și hai să vedem ce spune Biblia despre botezul copilașilor. Nimic nu scrie. Nu, serio, nimic nu scrie, căutați să vedeți. În Matei 19, Biblia spune că Isus a luat copilaș și la el i-a binecuvântat. Isus n-a botezat pe niciun copilaș, nici n-a spus nimănui să boteze niciun copilaș. Așa că noi credem că botezul trebuie să aibă loc când ești destul de matur să înțelegi că ai nevoie de un mântuitor. Amin? A doua întrebare care se pune... Uh... E referitor la întrebarea cu clorul, și anume, de spală de păcate botezul. Te spală apa, au fost sfințită apa, de spală de toate păcatele. Și când întrebi unii oameni, când ai început să-L urmezi pe Isus Hristos, știți ce îmi răspund? Păi am fost botezat la 15 ani. Nu ai te am întrebat, am zis, când ai început să-L urmezi pe Isus? Știu ce, am fost botezat la 15 ani. Botezul în sine, trebuie să înțelegem, botezul în sine nu are puterea să spălă niciun păcat. Dacă ar avea puterea, eu cred că împreună cu păstorul, am botezat, cum să zic așa, pe bandă rulantă oameni. Vinul la Salem să fii spălat de păcate. Și zilnic am avea urar în care îi botezăm oamenii. Intri și ieși, intri și ieși. Aine de schimb, garderobă, ca și la strand. Dar botezul în sine nu are puterea să spele niciun păcat. Biblia spune că prin Han ați fost mântuiți, prin botez, scrie? Prin credință. Cu toate că nu are puterea să spele păcate, botezul te pune într-o situație în care primești favoarea lui Dumnezeu. O facem spre iertarea păcatelor. Primești favoarea lui Dumnezeu. O altă întrebare care se pune des când e vorba de, de botez este între, întrebarea avocatului. Și mulțumim pentru avocați, că ne apără cauzele și așa mai departe. Dar, e vine avocatul. Deci, deci, Ted. Deci, din punct de vedere tehnic, deci din punct de vedere tehnic, poți ajunge în cer dacă nu faci botezul? Asta e întrebarea avocatului. Și ori de câte ori aud întrebarea asta, îmi pun întrebarea, care e motivația din spatele întrebării? De ce vrei să știi tu din punct de vedere tehnic? Și ne ducem la ziua când Iisus Hristos a fost crucificat între doi telhari, Unul din ei l-a primit în inimă pe Isus. și Iisus îi spune următorul lucru. Auzi, telhare, pare rău că nu poți să te duc în cer azi, că n-ai făcut botezul. Dă-te jos de pe cruce rapid să intre repede, fă să-ți facă cineva botezul, vine apoi după aia. Așa a spus Isus. astăzi, vei cu mine în rai, astăzi. Ei, dar dacă ar fi fost posibil din punct de vedere fizic că atâlharul a să facă botezul și mai avea timp, nu credeți că făcea botezul? A, făcea și el botezul. Așa că dacă ești din punct de vedere capabil din punct de vedere fizic să faci botezul, trebuie să-l faci. Trebuie să-l faci, trebuie să te botezi. E prima... Poruncă după ce te-ntorși la Iisus Hristos. Botează-te. Ucenicii au fost întrebați: ce facem acum? Pocăiți-vă? M-am pocăit, am, pucăit, am venit la seară de tineret, am venit la Duminică. m-am predat. Și botezați-vă. Asta e a doua poruncă. La te-ai pocăit? Da. Botezați-vă. Botezați-vă. Orătoare întrebare e întrebarea H2O. Apă. H2O. Și întrebarea este asta, trebuie să fiu scufundat? Trebuie neapărat să fiu scufundat? Eu vreau să vin îmbrăcat așa mai de costum și dacă poți, pe frunte să mă arunc un pic de apă. Trebuie neapărat să fiu scufundat? Și uitați-vă ce spune Biblia. Din nou, mergem la cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 1 cu versetul 9 spune Iisus, a intrat în Iordan. Și m-am uitat în cuvântul în greacă, să totul să fie ok. În înseamnă, în greacă înseamnă în. Deci asta înseamnă, în. În apă, asta înseamnă, da? La în greacă. Și după aia în versetul 10 spune când ieșea Isus din apă. Și mă uitat cuvântul în greacă, ieșea, înseamnă a ieși. Deci în și a ieși, Tot, deci, în și iese. Pentru că botez înseamnă, e, în greac, baptizo, care înseamnă proces de scufundare. Dacă, ascultați-mă, dacă botezul e, simbolizează moartea și îngroparea, să zicem, luăm un obiect, vreau să îngropăm acest uh, pahar. Uh, iau puțină apă și așa îl îngropăm. Gata, e îngropat. Nu, uh, facem un o groapă, săpăm pându-o groapă, îl punem pe el și aruncăm apă peste el sau pământ peste el, acum este îngropată. Așa și cu botezul, vedem, Iisus, a, el a intrat în Iordan, a ieșit din Iordan, e proces de scufundare. Și acum dacă veți citi în istoria bisericii, timp de 1300 de ani, biserica a practicat botezul prin scufundare. 1300 de ani! Apărat, după 1300, nu, mm, devine mai comod. Atât. Uitați-vă, ce trebuie să facem noi? Nu așa să vă imaginați. Trebuie să aducem bazinul ăsta. Trebuie fratele Nelo să încălzească apa, să nu fie prea rece apa. Trebuie să ducem un furtun de acolo, de bucătărie, să curgă apa și în continuu că mai curge apa, să fie tot timpul caldă pe când intră oamenii de la, care intră în apa botezului. Nu ar fi mai comod să vină fratele Păstor cu un pahar și uh, să vină aici, toți în față, și să-i stropi pe frunte. Nu ar fi mai comod. Dar normal că ar fi mai comod. Și după aia în zone în care nu era destul apă, hai că la noi, slavă Domnului că este apă, dar în zone în care nu este apă, să uita oamenii, bă, apa eu putem bea, mă, voi vă scăldați-l Și așa că din acest motiv oamenii au început, după 1300, să practice stropitul. Era mai comod. Era mai comod. Acum vreau să vorbesc creștinilor, pentru că eu trebuie să mă închei, deja am depășit limita. Matei, capitolul 28, versetul 19, scrie Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Botezându-i. Când vor intra astăzi în apa botezului aceste șase persoane Plus cei care vor să se decide astăzi Să facă botezul Aș vrea să te întrebi Ai avut tu o parte În aducerea lor în apa botezului Ai avut tu o parte? Pentru că nu există bucurie mai mare Decât să știi că ai avut și tu Un rol de jucat În viața acestei persoane care face botezul Există bucurie mai mare. Pentru că împlinești porunca lui Dumnezeu și tu faci parte din botez. Eu cu fratele, fratele păstorului v fac boteza? Dar tu ai avut rolul tău de a-i duce aici. Vreau să vă spun ceva. Biserica Salem este una din cele mai puternice unelte de evangelizare pe care Dumnezeu le folosește în Oradea. Biserica Salem. Biserica Salem este majoritatea formată de oameni care nu au venit neapărat de la alte biserici pe cei care veniți de la alte biserici Dumnezeu vă trimite aici dar mulți au venit din medii neevanghelice și aici l-au întâlnit pe Dumnezeu așa că vreau să te întreb ca și creștin astăzi n-ai vrea și tu să ai un rol în următorul botez să știi că ai avut și tu un rol de jucat la persoanele care vor intra în apă botezului dacă în ultimul an N-a invitat măcar cinci prieteni la Biserica Salem. Vreau să te să faci acest lucru. Să joci tu un rol. Pentru că orice mat creștin matur se reproduce. Orice. Uitați-vă la o persoană matură. Când o persoană ajunge matur, se căsătorește, se reproduce. E parte naturală. Când un creștin e matur, el aduce pe alții. Pentru că se reproduce. Și Biserica. Salem începe să crească și crește. Știți de ce? Pentru că sunt, sunt aici frați care invită prieteni, invită colegi, invită la biserică. Pentru că Dumnezeu folosește biserica asta să întoarcă oameni la el. Folosiți unealta aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o Folosiți-o. Nu o fie rușine să aduceți oamenii la biserică. Folosiți unealta aceasta. Ce au în comun? Un pește? O cafea, barcă, un scafandru și un nou creștin, toate, ca să funcționeze la modul în care Dumnezeu a vrut să funcționeze. Trebuie să adauge apă. Dacă ești un creștin și nu ai făcut botezul, nu funcționezi la parametrii pe care Dumnezeu i-a pus pentru tine, pentru că îți lipsește ceva, adaugă apă. Și în timp ce ei se pregătesc, dacă Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă și ești acolo și spui, eu trebuie să fac botezul astăzi, așa să merge la mama și copilul, sora Maria este acolo pregătită, îți va da haine și te fi pregătit să vii și tu astăzi. Pentru că e prima poruncă, după ce te întorci la Dumnezeu, botează-te. Amin. Urmează momentul în care, așa cum Ted spunea, oameni maturi, oameni care cântăresc în deplină cunoștință de cauză. Am stat cu ei la catecheză, le-am dat materiale și am spus, înțelegeți lucrul acesta, înțelegeți planul și voia lui Dumnezeu. Și sunt convins că fiecare din cei șase... Sunt gata să declare în mod conștient credința lor în Dumnezeu. Așa că îi rog să se pregătească, să facă lucrul acesta înaintea Domnului, înaintea dumneavoastră a celor care sunteți prezenți aici, pentru că vrem să auzim declarațiile lor, Vrem să auzim ceea ce Domnul a lucrat în viețile lor. De fapt, mărturia lor ați auzit-o. Este momentul cel mai important al lucrării din această dimineață, când ei vor declara public credința lor în Dumnezeu. Și aș vrea pe rând să vină în partea aceasta, aici își vor lăsa papucii, În timp ce ei vin, aș vrea să vă înșirați aici, pe rând, aș vrea să cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste momentul acesta, peste lucrarea aceasta. Tată din ceruri, stăm înaintea ta în această dimineață și potrivit poruncii tale, cei șase care și-au depus mărturia lor, vor să încheie legământul cu tine în apa botezului. Cer binecuvântarea ta peste momentul acesta, peste declarațiile lor. Fă, Doamne, ca ceea ce vor declara să rămână pentru toată viața lor. Binecuvântează asistența, binecuvântează pe toți aceia care au făcut legământul cu tine și care urmează să-l facă. Lucrează Tu, Doamne, în viețile noastre, prin puterea cuvântului Tău și prin lucrarea Duhului Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. În apa botezului a intrat Ana. Și așa cum ea a mărturisit, a ajuns aici, adusă de fiul ei, dar s-a convins în mod personal, și de aceea se află în apa botezului. Vă întreb în fața martorilor pe care îi vedeți aici, și în fața martorilor nevăzuți: credeți că Isus Hristos este Mântuitorul dumneavoastră personal? Credeți că Isus Hristos a murit și a înviat și el este viu la dreapta Tatălui? Da. Aș vrea să spuneți dacă îl acceptați pe Isus Hristos ca mântuitor al dumneavoastră personal. Da, l -l accept. Până când vreți să slujiți și să ascultați de Cuvântul lui Dumnezeu? Până la moarte. Dumnezeu să vă ajute. În baza mărturisirii pe care ați făcut-o. Vă botez astăzi în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Nu mai gândesc la tot ce-a fost, folosă, nu mai înapoi n-are niciun... În botezului a intrat Iosef, așa cum a mărturisit, dorința lui să facă această lucrare a fost de mult. Iosef, vreau să te întreb în fața celor cunoscuți și necunoscuți, dar în mod special în fața lui Dumnezeu: Crezi că Isus Cristos este Mântuitorul tău personal? Cred. Crezi că Isus Cristos a murit și a înviat? Și El este la dreapta Tatălui? Da, cred. Îl accepți pe El ca Mântuitor al tău personal? Da. Până când vrei să asculți de cuvântul Bibliei și să împlinești voia Lui Dumnezeu în viața ta? Până la Dumnezeu să-ți adute. În baza mărturisirii pe care ai făcut-o, te botez astăzi în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Lui Iisus Hristos! Amin! Zine. Deci ca pe aia va suferi, am avea pasă. în întuneric, aprinetul și i să, să vină numele În apa a intrat Traian, care așa cum a mărturisit, până la un moment dat rugăciunile socrei l-au satisfăcut. Dar a venit vremea când, în mod personal, să ia o decizie înaintea Domnului și alături de soția lui să-L urmeze pe Domnul, alături de copiii lui. Traian, vreau să te întreb în fața familiei tale și în fața bisericii pe care o frecventezi de o perioadă, Crezi că Iisus Hristos este mântuitorul tău personal? Da. Până când vrei să-L slujești și să asculți de cuvântul Bibliei? Toată. Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu să te întrăiască și să-ți iei din momentul acesta slujba de preot al familiei tale. În baza mărturisirii pe care ai făcut-o, te botez astăzi în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Lui Isus Hristos Amin nu mai gândesc, În apa botezului a intrat Daniela, pe care vreau să o întreb în fața părinților și în fața lui Dumnezeu, în fața bisericii. Daniela, crezi că Isus Hristos este mântuitorul tău personal? Crezi că Isus Hristos a murit și a înviat și este mijlocitor între tine și